Іншу тему порушила довгоочікуване запитання про внуків. «А де ж мої маленькі улюбленці?» «Зараз Бонна приведе їх». Очі пані Городецької заблищали. У них був денний відпочинок. «А я приніс їм цукерки», – задоволено примружився Йосиф Іванович. Пан Горовець запевняє, що цей новий витвір – його фабрики має надзвичайний смак. Сподіваюся, йому можна вірити, нарешті пожартував Городецький. А вже ж із полегкістю усміхнулася Корнелія Жозефіна, видивляючись в обличчя чоловіка. Його настрій поліпшився. Усі засміялися. Кажуть, новонароджений Володимир синок пана Горовиця, «Развичі схожий на тата?» – запитала Корнелія Францівна. «Ах, Люба!» – відмахнувся Йосиф Іванович. «На кого ж має бути схожим те дитя? На лакея?» «Припини такі брудні жарти!» – спалахнула пані Мар. «Це не личить тобі?» Тож нехай твій брат Адольф!» «Ну, гаразд! Вибач, Люба!» – зашарівся купець першої гільдії – я не так висловився. Тато просто хотів сказати, що кожна київська дитина тепер неодмінно буде вундеркіндом, як кажуть німці. Почала рятувати батька Корнелія Жозефіна і переводити розмову на іншу тему. Маленький Володимир перевершить свого батька – і неодмінно даруватиме цукерки своєї фабрики нашим дітям. Побачимо, пробурмотіла пані Мар і глянула на тестя. Ви ж не занадто силуєте в навчанні наших улюбленців, у свій час і вчитися, і роздавати цукерки, і отримувати їх. Розвів руками Городецькі, Владислав і Хелена. Добре опановують мови, а Хелена ще й на фортеп'яне любить грати. У цей момент до зали їдальні вбігло двійко дітей – хлопчик і дівчинка. «Мої люби!» – кинулося до них пані Мар. «Чи ви відпочили? Чи добре себе поводите?» «Світлий янгол передав через дідуся цукерки для вас?» «Дякуємо!» – в один голос закричали діти. «Ви ж не привіталися!» – скрушно похитала головою Корнелія. Пан Владислав навіть не викорив разом із тестом традиційну післяобідню сигару. Він поспішав на вулицю Велику Підвальну до свого доброго знайомого губернського інженера Володимира Андріановича Безсмертного. Різні стосунки і висока посада, котру обіймав пан Безсмертний, давали надію зочому на те, що повторна експертиза обставин нещасного випадку на будівництві костелу буде здійснена неупереджено і розставить усі крапки над «і». Зрештою, думка головного архітектора та інженера-будівельника всієї губернії мала важити більше, ніж миттєвий і неправдивий висновок молодшого інженера будівельного відділення губернського управління Андрія Феокритова. Висновок спрямований проти нього. Авто Городицький зупинив біля будинку номер 28. Улюблена мавпа макак звично сиділа на його плечі. Пан Владислав вийшов із автівки, ковзнувши поглядом по декількох роззявах, які завжди витріщалися на його вбрання мавпу, чотириколісне диво, і рішуче зайшов до будинку. Слуга безсмертного шанобливо прийняв капелюх Городецького, незадоволено глянув на мавпу і провів гостя до вітальні. Там на Прибульці чекав імпозантний бородань, сам господар Володимир Адріанович. Так, ситуація скандальна.